sa tvesan la rasulam allahu alayhim selam ma'baht. Znači nastavljamo sa ciklusom s 7 serijalom predavanja vezanih za fizjska pitanja. Iako je nastavljeno da je skrāk žin fīk u mnogim stvarima idemo detaljniji zbog potrebe i čala. Večeras je najavljan do čem górt o vāđi bēna namāza vajib namaza učenjavci da finišu, kaže to je ma jeđibu fi'aluhu au qavluhu fi salati wa jesputu bi sahvi wa juđbaru wa jeđbaruhu suđudu sahvi. Kaže to je ono što je obaveza da se radi ili govori u namazu, a spada obaveza činjenja Ako se i zaborava izostavi i nadoknađuje se sa suđuju do sebeom. Kaže koga ostavi namjerno pokvaren mu je namaz. Ako je ako zna da je to vađe da se čini, da je to dovađe namaz. To je printe ta definicija šta je šta su vađe namaza. Za ravsko ruknova znači vađbi da namaza ako i čovjek izostavi, mogu se nadoknaditi sa, sa suđudu sehom. Ili seđeći suđudu sehom. Su, seđeći su, se, suđudu. Zavis kako govori. Uglavnom, znači, može se nadoknaditi sa, sa suđudu sehom ako se ne namjeri izostavi. Ako se namjeri pokvari na namaz. Ako zna da je vađiv. Zanimljivo da je ovo uglavnom definicija hanbedinskog mezeda. Takođe na tome su Hanefija, Hanefije s tim da Hanefije smatraju da ona je konamirno naučeni ne neki vađib, da mu je namaz ispravan, a on je griješan, zaslužuje kaznu. Znači, što se mezheba, kod Hanabila i Hanefija postoje vađibu namazu, dok kod Malikija i Šafija nima važiba. Uglavnom, kod njih se vāđibi srstavaju u sunete. Uva zanimljiva informacija je vrlo bitna i ona ima svoju težinu po pitanju suđudu Sehova, kad budemo pređivali, jel, kada se čini suđudu Sehova, je bitno rad tumačenja, da se ona radi samo zbog vāđiba ili zbog suneta, kako koji mezheb to tumači. Znači po malikijskom šafijskom mezhebu, Nema ima vađiva na mazu. Znači, u globalu gledajući kako to mu tumači. <kuh> A vađiva sad o kojima govorimo, znači to se odnosi na hanefijski i ambelijski mezeli. Sa razgol koji su spomenuli. Kod hanbelija, znači, ako se namirno izostavi vađiv u na mazu, ono što oni smatili vađiv, namaz je pokvaran. Kod Hanefi, ako se namirno izostavi ono što je vađib, namaz je, namaz je ispravna, ali osoba griješna, pa njač je griješna zbog toga. Ali su oba mezeba na tome, znači da se vađib, ako se i zaborava izostavi, da se nadoknađuje sa sođudu sehvom. To što se tiče tog uvoda šta se podrazumiva pod vađibima namaza i kod mezeba. a Šo se šostički koji sto vađi bi imamo jedno veliko razbijanje razilaženje kučenjaka po pitanju toga. Do te mjere da napravimo ćemo se vrlo malo da da će bi pod neki bezeb malo malo kod govorim kod kod nekih kučenjaca, ne, koji smatraju da ima važiba, A već smo rekli kod šafe i Malikija i nema važiba na nalazi. Pa čovjek ja krente od onog, od onog od onih važiba koji za koji argumenti ukazuju da su oni zaista vađige. Prvi od njih je teš der shehud ili ili prvi tešhud, srednji tešhud kako gođu učenjanci. E skupio učenjaka tu dvije stvari, i tešhud i sjedinje. Da je jedno i drugo da su dva, da su to dva različita vađiva. Dakle skupio učenjaka to ubrajao jedan vađ. Znači, I, I prvi tešehud i sjedinje su e, po jednom skupinu po drugom skupinu čenjaka posebno je tešehud taj prvi, a posebno je sjedinje. dva različstva su vađibu. <hums> Uglavnom, e, prvi stav učenjaka je da je prvi tešehud, da je on vađib. Na tom stavu se ima Mahmed. Ishakara Huweye lejtabu saur Dawud ibn Hazm. I uh, on dokazuju, dokazuju sa hadisom, onaj poznati hadis, samo što je u, u rivajetku Debudauda i Behekija, takozvan je onaj hadis Musi i Salah, što je pogrišno planjao namaz, njega stalno ponavljamo, u rivajetu od Rifai Rafi o kojoj me došlo znači da navode dug duži je hadis tekst riješ, sa Isa riješ poslovniks sa svem na što nas interesuje vodište dokaza za za ova ideja pitanja a to je kaže feida geleste ti salati fatna in waftarish fakhdak al kaže kada sjedneš na sredine namaza znači na no prvom sjedenju kaže se se i kaže sjedi na na lijevu nogu, podavi lijevu nogu, sjedi na nju, kajetumete šeht, a zatim kaže proučite šeht prvi, a to je tehijad. Pa učinjaj zokazi s ovim hadisom, pošto došlo u dodatku, znači ovdje govorimo o hadisom, ali ne urivaju tu Buhari i muslima ovog hadisa, mutefak ali ih, nego urivaju tu dodatka kod je budao, kod je beheke. Kažu, u njima je jasno došlo da se spominje da treba proučiti narod, ba je došlo da se, uči, da se učini prvite šehoć, da se sjedni i uči prvite šehoć. Ete, i ja to misli sam. E, međutim, ovdje je pregovara se po pitanju vjerovodoslovnosti ovog hadisa. U njemu ima slabosti. Ovaj hadić nas nekog puta vezan s ovim sebe u njemu ima, a, slabosti, pa skupina činjanka koji, ka, koji kažu da je vjerovustajan radi po njemu, jer u njemu došao dodatak opisa ovog istog hadisa koji je došao u Buhari i nije spominuto a ovaj dodatak je došao, došao kod je Budavu, da BHK vićemo i u drugim, a, što nam potrebno za ostale vađibe, imamo kod Tirmizija dodatke određene. Uglavnom, a, gledajući šta je nima najjači argumentovu ovog skupina činjanka da je vađib, a to je Hadisi koji su došli u kojima je hadis grad u ustani je došlo da onaj koji izaborava ne učini prvi tešehut znači ne prouči i ne sjedni nego ustani da treba nadoknaditi e, to sjedinje i taj atehijat koji nije proučio sa suđudu sehom e, koji se čini na kraju namaza prije nego što se preda predasala tako došao hadi izvredu usgodosima. A znači da je sa strane argumenta, znači ovo, ovo je najjači dokaz kod onih koji kažu da je važno. Jer kažu da nije bilo važno, da nije potreban namazu, ne bi bilo ne bilo potrebe da se da se šini za za njih, za neksuđuju do sebe. Međutim odgovara druga, druga strana, a to su mali kijafe kažu, ovaj to optužmemo uzmemo da, je, da, se, da se se suđuje da se vrši ni samo radi važiba jer su od nas samo da se čini zbog suneta. Nač to, uh, to je vina i argument. Drugi stavu je neka to džumhur učenjaka. A, a oni kažu da je, da je sunet, da je prvi znači te šehud da je on sunet, znači se svedao namazma koji se klani četiri katata ili kao što je akşam tri rekata. Načuda je prvi Dešehod sunnet. Steiner on kažu da je važit kaže lem jest bi bisahr. Kal je važit kaže ne bi bio ne bi se mogao nadoknaditi sa sa sujudom sehra. Poput je ruknula. Sada ovo znači ovo je više onako racionalno dokazivanje i odgovaranje na njege ovaj odvedla se, znači jedna i druga strana na, sa razumskim a, argumentima dokazuje je nešto vađe, je li nešto rukom, tako dalje, i ulazi ulazim u to. Druga skupina naravno smatra da su džud seh da, da nije propisan osim radi ostavljanja vađeva. A ovi koji govare, džumu ručenjaka koji, koji izmaju stav da je prvite šeh da je sunet, oni smatruje da se su džud seh čini radi ostavljanja suneta. I tu je ta razga u njihovom dokazivanju. Uh, nema se više میچnjačima narodno da se da se prvi dešehut da se on uči u sebi i da je meču šesto glasno učen za meču da se uči na glas jer je tako predano i od poslanika sreden, i od da do do papa našu skada tako da im smanci da to monta monta motivati Sad se vodite pitao dobro šta išo na da dva samo učnjaka Hvala za najbolje, znači, niže ovo do nižnjih stavućaka koji kažu da je vađiv zbog suđu do sema. Znači, bliže je da je to vađiv. Znači, to nam je znači, jedan ili dva rukna, zavisi jedan ili dva rukna koji, koji možemo otvrditi da su zaista vađivi u namazu. Shodno tlumačujem kada se čini suđu do sema. Sljedeći, sljedeći vađiv, oko koji postoji veliko razlježenje također, a to su tekbiri, tjepala, Učenje tekbira prilikom odlazka na ruku. Uh prilikom odlaska na sejdžu vraćanja sa sejdže između sejdže tako na poznatim mjestima se čita tekbir. Uh prvo to, pa onda riječi koje se izdovaraju, ili njima možemo nazvati riječi sami Allahu holiben hamide prilikom vraćanja sa rukua. I izgovaranje riječi Rabbena Lekelhamd i Rabbena Lekelhamd. To su dva, odnosno ovo sreštvo narod, to su su to tri váživa različita. Što se tiči tek, tekbira, tekbira prelaska iz rukna u rukn, prvi stav učenjaka je oni koji kažu da je Da je, da, je, da, je, da je, znači, činjenje ti tekbira da je jedno vađb. bi kaže, uči, svejedno čovjek klanjao, znači, kao imam ili sam, sam za sebe, ili klanjao za imam, u, tri, u sva tri stanja. I ovo je poznati stav Hanbelijskog mezeba. Znači, po Hanbelijskom mezebu je uh, izgovaranje, učenje tekbira prilikom prelaska u stanje, u stanju namazu, vađa. Također, kod Magalijskog meze pa su i ove ostale stvari, izgovaranje i vraćanje, kada je prilikom vraćanja sa Rukua, da se izgovaro svemi Allaho li ben Hamide, Allah čuje, Allah je čuo ono ko ga hvali, i kada, kada, se, kada se ispravi da kaže Rabna Lekel Hamd, naravno sa razilaženjem oko toga ko izgovara, da li izgovara, ako se hlanja da li izgovara treba izgovoriti imam ili ne treba imam ili izgovara samo onaj koji je iza mama i obrotno doći na to pitanje poslije. Uglavnom, po Handelijama sve tri, ovo stva, sve tri ove stvari spomenuti su tri rašta važiba. Znači i tek virati, izgovaranje S.A.M.A.M.I.D. i Rabena Lek El Hamd. Po, kod uh, Handelija su ovo sve tri vađiba. Dok su kod, kod džumuhra učenjaka, znači kod ostala tri mezeba, sve ovo se suneti ne sluš u šta Šta je dokaz hadelijama da je ovo važi? Da su tekbiri važi, oni kažu dokaz su uh, uh, hadis od, od, od, uh, Musi salah, onaj hadis koji se da stalno vraćamo na neki pogrešno pogrešno planio, pa kad salah sam ispravio u, u rivayetu mutemek ali Buhari Musim u kojem je došao da kažu poslanik salah, "Wa kada imam, kada imam kaže Allahu ekber. <köhem> I recite Ivi Allahu Pardon, ovo nije musil salaw, drugi hadis. Ovo je hadis, ovaj ukome došo pardon, a ču ukome došo, Indemak djuilan imamli oteme bi početak Imam je poslan da bi se ljudi povodili zanije. I to tog hadisa došo. Oida keber Kada imam kaže Allahu ekber, recite Ivi Allahu ekber. Kaže, ovde došla naredba. Također u tom madis izogare. Veinda pa la kaže imam kada imam kaže sami pa kaže ovaj hadis ukazuje hadis mutafekon alei došla je do hadis ukazuju da je to obaveza da se radi. Drugi argument im kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve strajavao na tome kao što se prenosu de buhori i drugih ugadi pa mu tetef poslanik sallallahu alajhi -al wasallam opisiva opis namaza poslanik sam sad ne nikada kaže ovo izostavljao i kao što, što u hadis Buhari kada ja rekoposlanik sallallahu alajhi wasallam tanja je tako su se mene vidile tanja kaže ose kada el sastavimo kaže to ukazi da je da je važno izgovarati ove ove tri stvari koje se koje su od reči znači i takbir i subhanallahu limi rabbinaka također dokazuju sa dijelom Hadisa koji bilježi je Abu Daudi, Tirmizi i Nesai, malo prije što smo od Rifar i ibn Rafija, dodatak na Buhariju muslimašću je došlo, ono Musisa la, onaj što je pogrešno klanjao, pa u tom Hadisu također došlo Sumer i Kebir, a zatim znači onaj koji klanja, kad ga pokravlju u poslanim kaže zatim da izgovori tekbir, pa je spominjata nekoliko mjesta kad, gdje se izgovara inače tekbir da učini tekbir. Svi znači da a, po pitanju ovog hadisa rekli smo znači, da ima, da ima razilaženja koje je njegove vjerodostavnosti i to što što došlo tim dodacima. Pa ono u Čiljanskoj u vjerodostavnostima ovaj hadis prihvata i to što je došlo u tom hadisu, radi po njemu. Uglavnom je, ovaj, možemo reći, dovoljna argumentacija o što smo rekli u ovom prvom hadisu, a, Mutefeq on alihim koje je došlo, kada imam kaže Allahu ekber, fe kebiru recivi Allahu ekber, pa je to spomento. I čak i spomenuto i ostalo, sami Allahu ulimen hamide i rabbe na veleke lahamde. Uh, šta je dokaz, uče, uh, ostala, osta, učenjacima ostala tri mezeba, hambeli, uh, pardon, Hanefijskom, uh, Malikijskom, Šafijskom, šta ima dokaz? Njima je dokaz uh, to da imamo nekoliko hadisa, koji se prenosi od Azhaba, da prilikom planjanja su izostavljali, da su izostavljali izgovaranje Allah-u-Vekar, prilikom prelaska iz stanja u stanju namazu. Pa kažu, ti hadisu ukazuju da to nije bila stalna praksa priliku klanjanja namaza, da se izgovara allah u da je to sunet. I zaista, znači, spomenuti te hadise, prvi od tih hadise prenosi od Alijeva djelavanja, Znači od Ali'a Radjela'a Anhu se prenosi bilježiga Buharija u svojom Sahihu. Kaže da je Ali'a radela Anhu klanjao u Basri, kada je bio halifa. Pa kaže Ravija koji prenosi rodnjak, Mu'tarif an Imran ibn Khosayn, znači a, prenosi Askhav koji je također klanjao Imran ibn Khosayn, Kaže: "Dekerana hada rajul salaten al-bunna nusalliha na nabija sallallahu alejhi ve sellem." Kaže posjetio nas je ovaj čovjek, to se posjetio nas je kad na namaz koji smo klanjali sa vjerovjesnim posallallahu alejhi ve sellem. Kaže pa spomene na ukana ju fazeker annahu kana yukabbiru kullama rafa' wa kullama Pa kaže pa posbojina da onz govara Allahu ekber kad god bišao bi na ruku i kad god bi uh, padao na sedlo. Uh, šta ovdje kažu ovdje ovo ova stvar, kaže, pa nas je posjetio na namaz koji zbog kada ja sam verio vesika sadanesa, što znači ne nisi tako, a odnosi se na izgovaranje tekbira, što znači da nisi izgovarali tekbir, da ih je posjetio alijara, djelano. da je bilo vađib, znači ne bi to oni zostavljali, to je bilo uopšte poznata stvar. Pojenta je ovdje, ovdje ovo argumenta i sljedeći tome što je od skupine Ashaba i Tabina preneseno, da nisu izgovarali tekbiru namazu. Tekbira je znači prelaska iz rukna na ruknu poznatim mjestima. I to u vjerodostojnim hadisma koji su kao što kažu neki učenjavski risa piha teke šems. Vjerodostojni kaže kao što je jasno jasno sunce. I da je to bila praksa i to zanimljivo. Kad je to bila praksa da se nisu izgovarali tekbir bila je to praksa kaže u mnogim čak kažu u većini To je muslimanski pokrenik, kože je musliman. Također muslim vidježi u svom sahivu od Yahya ibn Abi Kethira, a on od Ubu, Ebu Salemi, da je Ebu Hurire radi Allaha, kaži kebiru fi salati kullama rafa'u vada, kaže Ebu, Ebu Hurire radi Allaha, bi izgovarao tekbir kad god, kad god se, a, a, kad god se podigne sa rukua i kad god, kad god bi išao na seždu. Faqulna ja ja Abu pa smo rekli o Abu Hurajre ma pa smo ga pitali je kako so, su kakav je takbir ja Faqala inna hal salat kaže to je salat to je namaz Allahu poslanikese sallallahu alayhi wasallam znači za njim nisu nisu znali i zaborav su da nisu praktikovali da učite takbira narod ovde da odma da izbacimo ovde uh, to pitanje pa neka par lampa dobršano sa imamom ja? Šta je sa imamo? Skupina očenjaka, već jedan kaže on imam je obav, za njemu je važiv da izgovara zato što, što ga prati oni koji tlanjaju za njim. Druga skupina kaže obavezan je obavezan je onima koji ga ne vidi pa ne, pa ne mogu na osnovu viženju da da, da da se povode za njim u namazu. A oni koji tlanjaju oko njega blizu njega i tad mu nije važiv da izgovara Allahovi prilikom, znači prelaska i stanja u stanja u, u namazu. Uh, treći dokaz također bilježi Buharija treći od ovih već krupnih dokaza ja vezan za ovo pitanje uh, ovo je stav narodnog borbenog stava džumue očinjaka koji kažu da izgovaranje tekbira nije nego izgovaranje nije vađib <coughs> nego sunet, potruđeni sunet i treba izgovar nego govorimo znači da li je čovjek griješan ako ne ne uradi i da li ima problem da li treba učiniti se i seđo ako ne uradi pa U hadisku Duhari znači, od ikrmeta je došlo, kaže sad li je tu halfe šejihim bimeka, kada je klanjao sam iza nekog starca u Meku. Kada je kibber ihne tehn va išrine tekbiret. Pa kaže donio je dva, si idva tekbirao namazu. Koji to namaz klanjao, kada je zva tekbire? Četvrekatni, dvorakatni ili trvrekatni? Tu se treba čunica, matematika. Kaže on, dali kaže, fekultu libn-e' Abbas. Pa kaže, ja sam rekao, gulah ibn-e' Abbas, radilaha on. Mm -hmm. Inna ahmak. On je ahmak, kaže, on je budala kaže. Rekao sa toga da bi za njim, što za 22, tak bira do njim. A kaže, pa mi on govorio, fekeletka umuk, ona, poznate, da izgubla ta majka, kaže, su netu abil qasma. Pa kaže, to je su nete bol qasma. A su neta, posto da sam nikad sadlala sa, da si izgobarati k Uh, a šta je pointa ovdje? Uh, pointa u tome znači da kao da nije znao, ne da nije znao, kao da nije, znači ne samo da nije znao, nego nije praktikovo to da izgovara. Da je to vađen, nemoguće da ljudi klanjaju, a da to bude još, još ovo rave koji prenosuje, rave koji prenosuje isto sučen ljudi. Oni prenoseu ovu stvar, što znači da to nije bilo rašireno uopće, to je bilo zapostavljeno. Što znači najviše možete reći da to su net. I kaže da ova dovolja ova tri argumenta i sad ima očijesko spomenu gdje u kojim državama kojim mjestima muslimanskim je bilo to zapostavljena stvar da, da nisu uopće učiteljke da je to više onako jel, ovaj da je kad dođe neko da skabio neko drugi pa oživi to pa pa se to o otomepriča i spominje se da je tako planio poslanik Seloca što znači, znači kad se da je to sunet a ne da je bać to je kad mi ovdje govorimo je l to sunet ili bać a ne o tome dali je da, li, jel, da li treba to praktikovati uglavnomovi argument dovoljno da možemo konstatovati znači, da je izgovaranje tekpira, da je, je ispravljeno da je to sunet, ovde, uh, Allah, da ni vađib. Se ostaje ovdje Semi Allaho voli meni Hamide i Rablana u alek ar hamd. Da je to vađib da je sunet, znači rekli znači, su tri meseca na tome da su i to suneti, a ne vađibi. Hanbeli je se utvrme izgojali kaže da su to vađibi. Allah zna najbolje, znači bliže je ovo na čemu su, na čemu su, na čemu čemu su, na čemu su, na čemu su, na Hanabili. iako na osnovu vanj, vanj, vanjskog značenja Hadisa s kojima se dokazuje ovo, ukazuje da je tu došla naredba i da bi, da bi bliže bilo da je vađa. Šta je posljedica ovdje ovog namaza? Posljedica ovdje ovog, ovog namaza u smislu, ako bi se ovo izostavilo. Kad to izostavio, znači, ako uzmemo da je vađa, znači mora učiniti se i viseži. Svejedno, znači, ovo izgovaranje, sam je lahom namjera ili Rabbena lekalate. Allah zna najbolje bliži da je ovo odličan uh, džumu uručenjaka, da nijedno do ovog troga nije vajadžib, nego da su tu suneti. Uh, ostaje ovdje samo, znači ućenam se spominju kada govori o ovoj temi, da, da imaju oblici uh, sami Allah uliman uh, hamide, uh, u verodosljenju na Rismah došlo četiri oblika izgovaranja. Prvi je uh, uh, odgovor na to, uh, Rabbena wa drugi Allahume Rabbena wa leka treći, Rabbena lekelhamd i četvrti, Allahume Rabbena lekelhamd. Znači, udej pitanju samo o dodavanju Rabbena i V. Poslera skuta četiri oblika izgovaranja, pri znači, ka se dignemo sa rukua. <coughs> Sljedeći vāđu, kako učinjaci imaju razilaženja, to su tesbihi firruhuhu suđut, odnosno <coughs> veličanje Allaha kasmo na ruku i kasmo na sečti. Na ruku se izgovarano jedan od poznati uh, zikrova ili tespiha, to je uh, Svanarabil Adim, a na seždje se uče Svanarabil Eala. I to je poznato. Kod nas uglavnom učimo da je treba učiti tri puta, da je to potpuno, a da je dovoljno jednom, i tako da je jedno poznato kako su učenjaci govorili. Uh, mi sad govorimo o tome da li je izgovaranje ovih uh, tespiha ili e, zikrova ili dova, zaviska koja se izražava, da li je to vađib ili je sunet. Džumu Hručenjaka je opet na stavu da je izgovaranje te spiha, odnosno spandara Bjeladin i spandara Bjelala jedno na roku jedno na seždi, da je, da je to sunnet, da nije vađib. Zašto? Kažu zato što to nije došlo, po vjerodostavnim islamskih Buhari i Muslima onom usih sala onaj koji godišnje pani namaz ni spomenuto da treba da prouči ove dovena kune se što i kaže da zbog toga nije e, nije važit šta je onda dokaz drugom, drugom stavu stav a, a to svar hanbelijski mezheb hanbelijski mezheb je opet onda da znaćete najviše važi bo na namazi ma hanbelijski mezheb Nakon toga ona ima Hanefije, a onda Šafije Malikije skoro da nema nikako. Euh. Dači drugi stav je stav Hambeliskog mezeba, a na tom stavu su inače i Sahendrao je Daud ibn Hazit, oni su inače u ovim stvarima bili na Hambeliskom, e, isti stav se Njihov poklapa sa Hambelijama. Šta je njima dokazuje ovo da je izgovaranje e, Svana Rabijelana Dinki, Svana Rabijelana da je važ On to dokaze, najvići argument koji ima to je hadis Puhbe ibn Amira, u kojim je došlo. Kaže, lemma nezeled fesebih bismi Rabbike al-Azim. Kaže, im je objavljen početak suri. O početakove suri, Allah, poslanik, sallallahu alaihi sallam, kaže, rekao nama, kaže, iđ'aluha fi ruku'ikum. Kaže, iđ'aluha, učite to na vašem ruku. Falemma nezeled. Sebi hisma rabbike la'ala, kaže, rekao nam je iđ'aluha fi suđudikom. Kaže, učite to na vašoj seždi. Uh, hadis bi, uh, bilježi Ebu Dawud ibn Mađe ima mahran svom usnet. Problem je ovog hadisa što je slab. Znači da on verodest do verodosa, znači nema sumnje da bi ovo bio jak argument da se ovo uči na ruku i na seždi. Znači, ovaj hadis znači, ima, ima slabosti u, u, u svom lancu, prenosila sa njegovu lancu, znači, ima ravija koji je slab, i zbog toga je znači, problem ovog hadisa. A inače znači, jasno hadis ukazuje naredba da se uči uče ove dvije, doveli ova dva, te spiha da se uče na ova dva mjesta. A inače je znači, bio uh, ja argument. Također onda kazuju s hadisom dolajim nabasa radi Allahov anhumma uh koje mi došao elah va inni nahitu uh en akral an aqra alquran raka'an kaže zaista je meni zabangio da učim Kur'an na ruku i na sejdžde fama ruku fa'azzimu fihi rabb kaže stiže tu veličate svog gospodara wama sudju tashtahidu fi d'a'i a kada stiže sejdžde kaže tu uložite truda u činjenju dove. Fe aminun en justa džab Leko. Jer kaže tu je naj, eh, najpreće da vam se odazove, da se usliša dola. Ovo je poznati hadis biljega muslimo svojim sahihom. Inače, eh, ovdje imamo dio hadisa sa kojim se može dokazivati iz kojimi učenjaci dokazuju što je ispravno da je dozvoljeno na sežci doviti svojim riječima. Jer je došlo u hadisu. Fe aminun en justa džab lekom. A što se tiče seždje, na seždje kaže trudite se da činite dobu. Nije rečeno koju, ne prenesam do posljednika sanem, svojim riječima, na kojim jeziku, na arabskom, na nekom drugom, nego uopšteno. I to je jak argument jel, da, da se može na seždje dobiti svojim riječima sve dok je to dova Doba je onda kad se obraća malavđe ili šano. Sve jedno tražili za, zaštitu od vatre, ili tražili odazak u dženet, ili tražili neke dunjalučke stvari ulošati drugom. <clears throat> lavno on dokazu s ovim Hadison, da je vač. Upitno je ode dokazivanje da je to vać bi ali sverdos se. upitno ode dokazivanje da je vađi svoje strane. Zato što nači kaže jelo ode kaže ovaj dio Hadisa. ovaj dio Hadisa kaže ne, nije ne govori direktno o toj temi. ste ne govori o, o, o, ne, o temi toga, iz koje se razumije propis činjenja toga, nego, nego govori, Hadis govori o tome da je zabranjeno učit na, na ruku i na seži Kur'an, nego šta se uči na ruku, se, znači veliča gospodar, a na, na seži se uči dova. Znači, o, u tome pravi se, o, Hadis tu pojašnja, ne pojašnjava ili propis, propis učenja ovih tespiha ili dova na tijim mjestima. Tako da sa te strane ima malo, ima određenu dozu, je li, Slabosti sa strani dokazivanje, ne sa strani vjerodoslovnosti hadisa. <coughs> A mi imamo hadis također, hadis koji je bliži tirmizija Buda Udesai, u kojem došao do Uzeyfe radi Allaho anu u kojem salajtu manavih sallam sallam fa kane fi ruku i kaže, klanjao sam sa djerovisi pa, pa je on govorio na ruku svana rabija la'azim u afisu djudi hi svana rabija a kaže se sebih svandarabela. Znači ovaj hadis inače iz kojih mi e, imamo taj sunet da učimo znači na ruku jedno svandarabelazim a na seždi svandarabela. E svandarabelala. E, Sin da ovaj hadis jel ima u sebi slabosti, iako se radi po njemu. E u sve četiri mezeba. Znači radi se po po ovim davama, onda se uči se kameranska dali znači sunnet po tri mezeba a vadi po jednom a Hadis ima ima određene slabosti, a mnogi skučenjaci prijatili kao kao vjerodostojnim na osnovu više rivajta. Glavno to su ta tri neka dokaza, onih koji dokazuju, dokazuju, dokazuju da je vađib. Već smo rekli znači, da Hadis upraju namr koji najjači sa strane, sa strane argumentacije koji ukazuje da je vađib, da on ima slabosti a dva ostala hadisa, na znači nije direktalno teme, a hudefe također ima, ima slabosti, a u, u hadisu u hudefe također nije došlo je pojašnjenje propisa, nego sam opis da je to učio i poslalnih sasnane, opis da je to radio i poslalnih sasnane, ukazuje da je vađbe, znači radio i poslalnih sasnane, mnogi je stvari koji su suneti u namazu, a nisu vađe, to samo posebeni nije argument da je nešto vađe. Tako da i u ovo, ovom slučaju, znači Allah zna najbolje, znači bliže je da su i ovo, da su i ovi, znači ono što su učine na sežli, da je to sunet bliže nego da je važiv, ali opet znači, znate stavo učenjaka koji je šta rekao i posljednice toga, znači razlika je u, u razumijevanju pitanja. Ako izostaviš učine ruku i na sežli suvanera bjelala, bjela, ako to izostaviš, onda je e, obaveza da učini sehevi seždru. I po hanberdinskom nezivu, ako to namirno uradiš, da ti je namaz pokvaren, a ono ćemo međumora poznaći, e, to je bliži. E, Da li oko stvari koje su učenjaci razilaze jesmo vađiju namazu ili nisu smo vađiju namazu a, to je pitanje izgovaranja amin nakon Fatihe. Ta amin badl Fatiha. Začina učenjačka jedna i to je stav četiri mezeba džuhur učenjačka da je izgovaranje amin nakon Fatihe da je ono mustap To je prvi stav učenjaka. Drugi stav učenjaka, ono što se prenosi Ibn Hazma i oni koji slažu sa njima, to je, kaže, da je vađib ono ko klanja za imamu, izgovorite amin, a, a da je mustehab kada osoba klanja kao imam ili ona koji klanja kao munferid, odnosno sam za sebe. I treći stav učenjaka koji kažu da je vađib, da je izgovaranje amin, vađib u namazu. Šta je dokaz onima koji kažu da je vađib? Dokaz je onaj poznati hadis. Ali smo te pokonali od Ebu Hureyrije, bilješ gvarje muslimu koje mi došlo. i emmane l'imam, fa emminu, kaže kada izgovori imam amin, fa emminu, i vi amin. Fa innehu men vafaqa ta'minuhu, men vafaqa ta'minuhu ta'minu meleke, jer kaže onaj. Čili izgovaranje amin se podudali sa izgovaranjem amin od meleka, Ufjere, lehu, mate, pa da bi bit ćemo oprašeno, uh, ono što mu je prijedilo do grija. Misli su da je na mali grije narod, a ne, ne, ne, ne, ne kapajer, na veliki grije. Kaže ovaj hadis je jasan jer na početljenju ga kaže kada ima izgovori amin, eminu, i vi izgovorite amin. Kaže e, jasna je došla naredba. Pa skupnje očenjaka kaže, jako to je jako malo skupna očenjaka koji kažu da je vađiv. Ono su ovog teksta hadisa dugovoru čenaka, znači kad čete međube me kažu da je da je da je mustehav, iako jel, ovaj, kada neka naredba duže nekom hadisu, nekom šerijskom tekstu, osnova je da je to važno, da je to naredba. Jo da mora poslat neki drugi šerijski tekst koji izvodi uh, tu naredbu sa naredbe, tu naredbu znači sa sa sa oblika zapovijesti na ono što je sunnet. Dakle znači, mora poslat neki drugi šerijski tekst koji ukazuje da ovo nije važno nego sunnet pa oni koji njima odgovor kažu da odvare učenjačka četiri mezeba kao vi nemate nemate argument koji ukazuje da se to da se to spušta sa zapovijesti na na nešto što je što je mustehap u svak slučaju znači ovo je ovo je stav, četiri, četiri mezeba i na to većina učenjaka narodno potvrđena praksa poslanika sallallahu alajhi wasallam da bi on kada bi znači učio fatihu na kraju fatihe rekao amin kao što je došlo u hadisu Uh, mnogim hadismom koji Šehad Ban ucijenio prihvatljivim i, i da, da, da se, kojima je ga jasno naznačeno da bi Allah posljednika nakon što pručio Fatihu rekao bi Amin, kaže Jeđheru biha wa je mutdu biha savtu Jeđheru bih, znači glasno bi zbogorio Amin i kaže je mutdu biha savtu i kaže odužio bi, odužio bi svoj svoj glas izgovarajući Amin Šehad Ban je mnoštvar uh, hadisa ocijenio u kojoj prenosi ovo ocjenio digavnu stepen prihvatljive Hadisa. U svakosti, da to nam nije tema izgovaranja amin i kada se izgovara, kada se izgovara, nego ovdje da li je to vađiv i, i da li je sumnet namaz. Allah nam najbolje bliže da je, da je to sumnet, a ne da je vađiv, i na tom je četiri mezeva. E, također, zvari stvari učinjaci rekli da su pod vađiba namaza, okoliko ima veliko razilaženja, a to je e, istijada, Qabla qiranih, ono su učenja a'udhi pri kiranih, pri nahranih fatihih. Nače mi se tu zansima, na qur'ansku ma je to, O iza qorji al qur'an, O iza qorji al qur'an, pardon, O iza qorji al qur'an, Fasta'id bi Allah imina shaitan Kada učiš qur'an, Učište kod Allaha kod propretor shaitana. Kažu oba qur'anskaj suhli nahl, pa uh, da je obaveza da je važi da je obaveza da važi pri učenja Kur'ana da se izvu da se prouči evuda ili istiada uh, pa su ovim kuranskim majetom skupina učitelja kažu da je vač i na tom stavsu odučeniaka uh, ata feuri auzai imam Daud ibn Hazr i rivajatu imam Mahmed To je jedna skupina ženjaka. Druga skupina ženjaka, to su imam četiri mezeba, zvanični stav imam mezeba, džumburu čenjaka. Da je izgovaranje, da je samo sunet, a ne vađb. Da je mstehap zači. Da kažemo sunet, misli se da je mstehap. S tim da ovdje se ima malik izvojov, pa imam kar, ima malik smatra, opredno se od njeg, da nije dozvojno učit, a ovdje kaže da je mehru da sluči. To je treći stav u ovom pitanju. Uglavnom znači, džumhur učenjaka je nastavu stavu, znači tri mezove mimo Malikijskog, da je učenje, evo na Mazu, da je sunet, odnosno da je mustehap. A spominuti učenjaci, to je prvi slav učenjaka, recimo, kažu, da je važiv, odnosno koranskog ajeta. <coughs> Vi znate, prednesen je onaj hadis, bilježi ga Tirmizije, Budavud, Nesai ibn Mađi Ahmed, u kojem je došo da, da je poslanik sallallahu alajhi prije u namazu znači opis s njegovog namaza da je prije učijenje Fatihe da je proučio auzu billahi sami alimi minash shaytanir recim min hamzihi wan nafqihi wa nafthihi utičemo uh, se Allahu sami alimi on koji sve čuje sve zna od prokletog shaytana „ Min hemzihi, nač od njegove, ludos, njegove, ludila, nefhi, njegove oholosti nefzihi, od njegove poezzi je za vodlvu zavožeenja. Si do ovajis ovaj uh, načka on, on vyjero doan o ovaj optikiki zgovaranja oúupbi bio najvěrodostojný. a udobilla i seí a nimi mi nešetní rodžiini. Min hemzihi, v nefhi, v Međutim ovaj hadis ima ima slabosti, ima mahlede Budaud, ima i mnogi drugi su ga ocjenili slabim. Ima dva naziva slabosti u hadisu. Euh, Šejh Albani nasovršio da ovaj ta ocjen prijatljivim i euh Šejh Albani sudio da je to najispravniji način za održavanje veze e, prilikom učenja Korana u namazu. Euh za dželle znači i ove drugi oblici, prenosom se drugi oblici u drugim hadisima kojima kojima ima slabosti, a to je a uldo bilah mine shetan radžin, ono poznato kako mi učimo, uh, ili drugi Hrvati a uldo bilaj se milan i mine shetan radžin, bez ovog dodatka hemzik ibo nefri ibo nefrih. Uglavnom, ima svijedno koji od ova tri oblika se učio. Uh, Stid da ovom, ovom našim poznatom hadisu s kojim se dokazuju učenje u uze u namazu, da je mu stehab, taj hadis ima slabosti. Uh, Uza se uči naravno u sebe, uči se na glas, To je prineseno je od poslanika, sam sanem i od Kolefa i Rašid, im je poznato. E, Različite da, da li se uza uči na svakom rekatu ili samo na početku namaza. Pa skupina, većina učenjaka kažu da se uči samo na prvom rekatu u namazu. E, drugi sa učenjaka imam šafija koji kaže da se uči na svakom rekatu a čovjek se prenosi od Ibn Sirina da je da je obaveza da reko da je vadžibe da je vadžib da, da se uči na, na svakom rekatu. Oni kažu da je da je mustehab. Uglavnom po pitanju učenja istiade ispravno je pošto ni došlo u redoslijed hadisom, ni do redoslom hadisu da naredba da se uči ta auza istiaga da je džez star džumgura. Zato ima maliki, sabra, znači, smatra da je, da je makroli, zabranje určite ud, zato što mi je prena silno vredosnim da je to znači, na osnovu adiksem, ale prišli ima slabosti i na osnovu kur'anskog ajeta, kur'anski ajet ovdje ne govori o namazu, uh -huh. uh, da je najbližši da se možeš da je to mustahab, da je ud uh, mustahab určiti uh, u namazu, a ne da je báč. Uh, također, još jednu stvar, i týme završavamo uh, večerašnji, većašnju temu, a to je uh, uh, dva do, o istihtah, razred sučenjaka u toga dali li je ona vađib ili nije, mislimo ono standardno kod na što se uči Subhaneke. Znači, da li je Subhaneke vađib ili je mu steha pučiti namazu, dakle vidjet ćemo znači, oblici učenja te istihtaha, takozvanog istihtaha isti sa kojima se otvara el, učenje početak namaza, Zatožili isti vtah, e, ima vyššie oblikev, doslima, da ih sme došlo. E, Znáči učenjaci ima podobne myšljenje, da li ovo vāđi ili mu ste habu namazu. <kým> e, prvý stav učenjaka, na tome je džunghur učenjaka, a to je da je učenje dovie isti vtah, poznato koznanská osoba Haneke, da je to sunnet. Znáči to na tome je džunghur učenjaka, osim hálika. Uh, drugi stav učenjaka je stav onih koji kažu da je vađi da su I to se prenosi, prenosi se od imama Ahmeda Uri Vajetu, jednom od njeg, i od Ibn Betta učenjaka. Od savremenih je prihvatio imam Sanani u svoj uh, knjizicu Boguselam prilikom govora o ovoj temi. Šta je njima dokaz koji kažu da je vađi? Ovo je na ovom mjestu. Zato što je znači, spomenuo svati sva dove ili rađe za koje su učenjaci rekli da je vađi, ali govorimo od vađeba namaza. Znači, ova skupina koju kaže da je mada ima neki učenjaci, kao što je na ruč u knjizi, bi dajato, znači, da je ovo stav bio i imama Šafije i Buhanife, mi čutim, to nije potvrđeno u knjigama, znači, ne možemo naći u knjigama njihovi da su, da su imam Šafije i Buhanife bila na tu stavu, da je izgovar, izgovar, učenje Subhanak ili dualni siftah, da je, da je to vađ Znači, bliže je ovo, samo da je na tom stavu bio Imam, imam Ahmed i da je da je taj stav izabav Ibn Betel učenjaka, a da je ono, ogromna većina znači, učenjaka ovog umetena stavu da je to sunet, da je učenje Subhanaka, odnosno duavost i tako da je samo sunet. Sa čima da je Valađib, ima hadis, sa kojim se može to dokazivati, a to je onaj hadis koji smo smo na, na početku, a to je od hadis o Arifah ibn Rafi, u kojem je došlo, jel, hadis koji govori o onom koji pogrišio palio namaz i u tom hadisu došlo in la yatim te timu salatu li kaže nije namaz potpun nekom, nekom od ljudi svedok nabdesi pa onda u toku tog dužih hadisa došlo da kaže thumma al-qabr thumma thumma kaže kaže, nakon što izvorio Allah veko, način, eh, istitahu tekbir, kaže, onda, kaže, pohvali Allaha i veličaka. Kažu, eh, ovo se odnosi, kaže, Jahmedullah da, da, da, da, da, da pohvali Allaha dželanšanhu, kaže, to se odnosi na duau istiftah. Kaže, to je dokaz, a, a početku Adisa kaže, nije potpun namaz nekomu ljudi dok tako ne uradi, što okazuje da je to vađen. I znači, znači, svojim se mogla dokaziva da je vađib ako bi uzelo da je ovaj hadis vjerodostan. Znači, hadis, e, bilješ ga dao, ne sajeg i vađib, mi smo spomenuli. Tirmizika ocenija je dobri, šeikh al-Bani, šuvaj bar tako vjerodostanji, znači, itd. A drugi učinjaci kažu da ima u njemu slabosti jer u njemu su došli, tu do dac koji nisu došli, O, znači ovom istom hadisu, onaj koji je pogrišio Tanjov namaz, pa ga poslanik sam sam znači, ono upozorio, vratio tri puta, spojnjali taj hadis, ovo su dodatci koji nisu došli Buharije i muslima. U tome je point. Pa neki sami, time što nisu došli Buharije i muslima, kaže da ima u tome, znači u udrugim sirvajtima došli, da ima u tome slabosti, jer da su vredosno spomenuli bih Buharija i muslim svojica Hima. Uglavnom, znači sa ovim dokazuju da je vađa, jer, došli, jer oni svode na tumačenje ovog a uh, summa yuhmadullahu wa uh, aza bajad wa uh, yusna alayhi zatin khwale allah jashanu i veliča kaže to se odnosi na duao istifta ah čini uh, drugi učenjaci kaže jel da da ne može razdjel to odnosi na to nego da se da se to može odnosi, jer kaže uđe hadis doše kaže wa yaqra wa yaqrama ta yasma qul a onda, onda posle toga uči kaže odnosno volašon kur'ana kaže onda nema drugi drugi, dugog uh, tumačenja, osim da to bude, kaže, Može ptah, drugi, može se to každa, kaže, da, da se ne misli na doavljusni ptah, da se misli ono što se uči prije, znači, Aude, uh, ali bismo bila prije, uh, prije nego što se uči nešto iz Korana. Uglavnom, ovaj, ovo je najveća argumenta koja se može dokazivati da je vađiv, a uh, većina, učenjaka je, većina učenjaka je na stavu da je to sunet, i bliže da je to sunet. Tako na taj znači da sada znači dolazimo sve so, narod pa pasite, ovaj ovo ovaj, učenje ka kažemo e ja sam to na ime rekoseuhanek zato što je poznato kod nas da se uči koduhanek Allahu begha tik uh, to je poznato kod nas da se uči zato što su to uh, skoro sve četiri mezheba uh, sve četiri mezheba su uzeli da se to uči da je, da ausfaru se prenosi od Omer radi Allahu ono što se prenosi da je uči u vrijednostavnoj no predaji, to se prenosi od Omer radi Lahan. Da je to Omer radi Lahan uči. Znači, to su riječi Omer radi A ono znači, prenosi se od Aiše, Buseide al-Hudrija, da je poslanik Salazar god počinjao namaz učeći s Fahaneke, s tim da u ovom hadisu ima slabosti. Naći možemo reći na osam mnoštvari ajeta ste divni ste stepen privat znači slabi su na diz. U po pitanju učenja Subhaneke, znači nije nišle vjerodostan presedan od poslanika sallallahu alejhi ono što je vjerodostan došlo od Omera radijallahu da je tu učio Omera radijallahu Tako da i to znate znači. A, a znači nije to došlo od poslanika sallallahu alejhi ta doba opšte prihvaćena i ona se uči je uh, uh, uh, kod učeniaka uh, uh, sa četiri mezeva osim narodno Malika, koji, koji uopšte ne smatra da treba učiti. Sa četiri mezeva, znači unutar Malikinsko mezeva koji su prihvatljivo da, da se uči ova dola, uh, ima Malik, znači on smatra da nije propisano učiti uh, duavisti htah uopšte. <kuh> Čak ni bismilno smatra da je bismilno učiti. Uh, međutim, ovi argument koji se minuli dokazili protiv tog njegovog stava. Uglavnom, znači, uh, što se tiče subhanekar, znači, nije došlo vredoslovanje preda od poslednjih sansele, nego to selodome radijallahu anhu ali je, imamo drugi dova umjesu suhane koji su predselodom radislo pogotovo nepoznati poznato dvoga bilješ Buhari muslim sva dva se jeo da buhure radijallahu anhu da bi kaže to kaže buhure kaže lak posadnik kaže ida ida ftah kaže kada bi započeo namaz kaže usuti za shutio jedno određeno vrijeme pri mnogo što uči pri mnogo što počinja učenik Korana. Pa sam ja rekao, Olao, poslanića bi abijen te u ummi, uh, kaže rejtu, uh, re, kaže, sukutake bejne tekbiru ila kiraja. Vidio se kaže, tvoju, primijetio sam tvoju šutnju nakon tekbira, ulaska u namaz i kirajeta. Pa šta si, kaže, jeste to nešto govorioći vam? Pa je rekao poslanića, sam se nemoj način, što biđeš barim uzom, kaže, uh, rekao bi, kaže, Allahuma ba'i bejni vo bejne hata jajke ma ba'ate bejne mešak van marim. Allahumma naqini min khataya kama ju naqathevbal abjedu min danes, Allahumma silni min khataya bisavlji u malu u mardu. znači, dova koja je Buhari i muslima. Također, dova vevodosti ona se prenosi od Abdullah ibn Omer, radijallahu u rivati, Abdullah ibn Omer, bilježni muslim u svom Kaže, klanjali smo za poslanikom, Allahi poslanikom sallallahu azzam, pa je neki čovjek u namazu, neko od nasaba rekao Allahu ekbar kebira uh, wa alhamdulillahi kathira wa subhanuillahi bukratenu vasigna. Uh, pa je Allah, kaže poslanik sallallahu azzam, uh, uh, nakon namazu rekao kao a leha futihat leha ebu vabu sema. Kaže, začudio se tim riječima, otvorena se vrata nebesa bila. Kaže Abdullahi Namr kaže, femata rektu, unne, monzo se mi je to razi odlaze i ostavio izgovaranje, učenje tih rieči, uh, uh, od, od onda, ko sam čuo da Laha prosla Nikas al-Nasar daj to rekao. Hadith bideži musim svoj sahiju, znači i to se reči, znači i ovu uči, umjesto Subhaneke. Allahu akbar kabira, wa wa subhanAllah i A onda imamo odalje radijallahu anhu, znači duga, velika, velika, duga doba koja je također došla u redostovnom hadisu koji bilježi muslimo sloho sahiju, kojim je, znači da je nečitao jako dugo džahtu vađi je Lili Fatara Samaa Watifu, Lada Hanifu, Vamaynen Mušakim, tako da je duga doba koja se prenosi da je učio posao na početku namaza osak sočanja znači, da čovjekovo se nauči dove koje se uči, a ovaj hadis od Abu uh, ukazuje na to da č, uh, da je ovaj aslan učio od sebe dovo na početku uh, pa je je pohvalio poslanik sada što ukazuje znači da čovjek se ne mora striktno držati riječi koji je poslanik sada da ako bi došao sa nekom dovom uh, drugim riječem pa nije primio sada poslanik sada je može se po neju s tým, da je najbolje on naravno ono što je potvrđeno pri dôstanju hadísima. Po pitanju znači ovaj duavisti vtah, ispravno da je to sunne, da tu nije vāđib, na čemu je većina učenjaka, i time dolazimo do rezuméa govora o vāđibima namaza, a to je, Allah za najbolje znači da što s týče vāđibu namaza, da je ono što možemo jaći, da je najsigurni najbližši, da su tu uzvar prvite šehud, i sjedinje za teševu, da su to ta dva vađba namaza, a da ovo ostalo, uglavnom, na osnovu argumenata i stavu učenjaka, da da to nisu vađebi namaza. S time završamo ovu temu. Molim nađešana da poveća firku vjeriti da nas učinimo svojim iskrenim vjernicima, da nas učinimo svojim iskrenim vjernicima, kao što nas, je, kao što nas večera su učinimo. Kopiju su vanne, kad lahko nevoj benet, kješka dojena, a ne taj stakvijer kao